Nem. Nekem nem kell. Amikor kicsúszott a száján, már megbánta. Nem akart bántani, de hogy mégis bántott, azt Wolf bácsi arca megmutatta. Hideg lett és kemény. Ilyen lehetett már régen is, ha az első tíz koronájához valaki hozzányúlt volna. Maga ehhez nem ért, fiam. Ez a régi buta magyar gondolkodás. Most már Péterben is megfeszült valami. Az előbb még bánta, amit mondott, most már nem. Lehet. Lehet, hogy butas, ebből kifolyólag lehet, hogy magyar. Nem úgy értettem. De nekem az a pénz mégsem kell. Nem pénzért tettem. Hallgattak. Péter zavartan dobolt az asztalon. Volfelrik az ablakot nézte, és a feszültség lassan megenyhült köztük. Nézze, Péter! És lassan, világosan elmondta, hogy mi a jutalék, mi a tisztességes közvetítői haszon. Ha nem közvetítem az eladást, a bartaliak sokkal kevesebbet kapnak. Talán el se adják. Ez igaz, de csupa ismerőstől. Akkor is. Mi jártunk utána. Ez munka. A munkáért pedig pénz jár. A pénz pedig el kell fogadni. Ez az én elvem, és ebből nem engedek. Nem ezért a pár pengőért, de az elvért. Higgy el, fiam, nekem van igazam. Péter érezte ezt, mégis valami idegenség tolódott közéjük, valami hűvös, merev gondolat, ami enyhült később, és nagyon nehezen múlt el. Pedig Wolf bácsi nem múlott a dolog. Kedves, jó indulatú barátságos volt, de Péterben benne maradt a tüske. Buta-magyar gondolkodás. A múló napok a tanulás, aztán elmosták a dióügyet, és Péter belátta, hogy nem neki volt igaza, de hogy Wolf-Henriknek se volt igaza, azt érezte. Egyik vizsgát a másik után rakták le. Péter nagyon szorgalmas volt, és amikor új eredményt írtak be indexébe, arra gondolt, jó lenne megmutatni az öreg baksainak. Kár a fáradtságért, mondta valaki. Csak csúszak keresztül. A fiókban őrizgetni így is jó lesz. Nem egészen, mondta Péter. Az élet is valami. Az élet engem igazol. Az életnek nem index kell. Hanem tudás. Hanem protekció. Hazafelé ezen gondolkodott Péter. Őt ki protezsálja? Ki? Ugi tisztartóra gondolt. Talán az uradalmi ügyésznél. Egyébként? Nem. Péter hiába keresett protektort ismerősei között. Másnak az apja is elég volt, neki nem számított. Ott nem lehet azt mondani, hogy Bartali zsellér Péter. Ez a gondolat újabban sokszor kínoszta. Miért ment bele ebbe az ostoba lealacsonyító játékba? Kezdődött az inspektorsággal, és folytatódott a koponyában Bartali zsellér. Néha lerázta magáról. Az életet nem kezdi majd ezzel a hazugsággal. Hová való zsellér, doktor úr? Bartali. Az apám odavaló parasztember. Olyan rosszul hangzott ez. Nem. Nem úgy mondja, hogy parasztember. Gazdálkodó. Így mondja de már hallotta, amikor becsukódik mögötte az ajtó. Parasz gyerek! Ezek a gondolatok inkább télen ütöttek fel benne. A tavasz kihúzta a szobából. Az ég március elején benézett az ablakon. Péter felkelt, kiment a Dunapartra, és úgy érezte, a széles Duna hátán távoli erdők, rétek szántások lehelete úszik keresztül a városon. Amint hazafelé ment, az egyik utca bejáratánál rendőr állt. Valaki a földön feküdt. Egyszerre tömegnőtt körülötte. A mentők már szirénáztak is, és elvitték az embert. Meghalt. Dehogy, elájult. Tessék oszolni, kérem tovább menni. Péter elindult. A tömeg nem mozdult. Mi az, hogy volt? Kirabolták? Ne állják el az utat, nem raboltak ki senkit. Akik a körszélén álltak, nem mozdultak felágaskodva benéztek a tömeg központjába, ahol egyedül állt a rendőr. Mi az? Valaki megvan billincselve? A rendőr hangja keményebb lett. Az utat hagyják szabadon. Induljanak el, akik szélről állnak. Nem értenek magyarul? Jó, jó, csak nekiabáljon. Micsoda hang ez? Nem vagyunk nyucsán. Egy újságos röhögött. Ideges a zsaru. Újabb kíváncsiak érkeztek. Mi van itt? Rézeg ez a zsaru, mondta az újságos. Korombáskodik a publikummal. Hallatlan, kellene szólni valakinek. A tömeg nőtt. A rendőr megfögte egy asszony karját, aki a legközelebb állt hozzá. Tessék elindulni. Értsenek meg, itt nincs semmi látnivaló. Engem ne fogdosson, érti? Nem azért van itt, hogy inzultáljon. Fel fogom jelenteni. Jelentsen fel, de most már menjen a dolgára. Nem megyek. Mi csak a parasztság ez? feljelentem. Igaza van. Tűrhetetlen. Paraszt. Csak a pofájára kell nézni. A rendőrnek segítsége érkezett. Három kerékpáros bajtás. Utat kérünk. A tömeg megritkult. Az újságos már a más is sarkon állt. Ott mondta egy embernek. Részeg a rendőr. Részeg? Botrány. Ezek a közállapotok. A rendőr jelentkezett felje valójánál. Egy ájult embert volt. Elvitték. Szokás szerint összeröffentek, de úgy látom, oszolnak már. Na, menjen maga is! Csak azért fogtam meg a karját, hogy utat mutassak. Mi az, hogy maga is? Beszélni se tud? Kérem a számát, feljelentem! A rangidős kerékpáros rendőr megmondta az asszonynak a rendőr számát és nevét, és azt is, hogy hol lehet feljelenteni. Most pedig kérem, asszonyom, menjen a dolgára. Úgy, menjek a dolgomra? Hát ezt nem hagyom annyiban. És elrohant. Péter csak állt a fal mellett. A tömeg értelmetlen kíváncsisága, állati tumultusa a forradalmat juttatta eszébe. Ősziróság. A Sánta hadnagy a kapu alatt. Alánték a kalapálni kezdett, és émeget. Miféle nép ez? Hát értenek ezek magyarul? Mióta Pesten volt, ez volt az első eset, hogy gondolatban szándékosan eldögte magától a várost. Úgy érezte, az a forrás, amely a forradalom rothadását hányt az országra, még nem szárad ki. Oda ment a rendőrhöz, megemelte a kalapját. Zselér joghallgató vagyok. Ha a biztos úrnak tanulna lesz szüksége, kérem, hivatkozzék rám. Köszönöm, de alig, ha lesz rá szükség, nem kell komolyan venni. Beteg az ilyen asszony. Na, én felrúgtam volna. Nem szabad bántani az efélét. Mi lenne, ha mi is elvesztenénk a fejünket? Többnyire azért rendes emberek. Mosolyogva szalutált, és elindult rendes útjára. Péterben lassan ült el a harag. Nem nézett senkire. Utálta az embereket, akikből olyan tömeg nőne, ha valaki elájulna az utcasarkon. A tavasz aztán mégiscsak rászállt a városra. A Duna völgyén bőti szelek nyargaltak végig, megfodrozták a nagy vizet, szétszaggatták a gyárkémények füspántlikáját, és a város nehéz lélegzését kihajszolták a határba. Mielőtt húsvétre hazamentek volna, Péter meglátogatta öreg barátját a temetőben. A tavasz már megcsókolta a sírokat, és a hantok zöldülni kezdtek, s az őszi száraz levelek hónaljából apró fűszálak nyúltak a nap felé. Péter megállt a sírnál. Dombján talán a térült eddig, mert megrokkant, de a levegőben földszag volt, mint odahaza, amikor a tavassziakat vetették. Megállt és ránézett a süppet dombra, mintha a felekéig látna. Tavasz van, Árpád, haza hazamegyünk, de előbb kijöttem hozzád. Amikor a kereszten nézett, Baksai Hadnagy neve visszanézett rá. A környező sírókat munkások rendezték. Nincs egy felesleges kapájuk? Nincs, de pár filé megigazítjuk. Péter odaadta a pénzt. Adja ide azt a kapát. És megrakta a kis dombot rendesen, mint odahaza a ballókai a sírásó. A tetejét a kezével simította el, mintha megigazítaná a baksai nagy takaróját. A húsvét is elmúlt csendben. A kisfákat már előtették a domboldalon. A fecskék megjöttek az istálóba, és a feltámadási harangszóra a réten millió százszor szép nyitotta ki szemét. Magda csak egyszer tudott kimenni a szőlőbe. Vigyáznak Péter! Ne törődj vele! Megféle meg megtudják! Nem akarom. Péter kicsit eltűnődött. Magda eddig nem törődött vele, hogy kitudódik-e a dolog. De formálódó gondolatai elhamvattak a csókok tűzében. Mielőtt hazamentek volna, sokáig leskelt előbb ki az ablakon, pedig a meleg tavaszi este leborult már ekkora dombokra. A kertek alatt még megcsókolták egymást. Majd a nyáron, Péter. Addig gondolj rám sokat. Mielőtt eltűnt volna, visszanézett, és szeme fellobbanását Péter eltötte magának a nyárig. Hallgatogon ültek laci a kocsiban. Az út mentén virágzott a kökény, a kis erdő mellett szabadon szállt a cigányputrik füstje. A földek téli hallgatása felett susogni kezdtek a vetések, és Péterik olyan nehezen másztak fel a füstös vonatba, mintha a szabad térségek láthozatlan keze kapaszkodott volna beléjük. Taxi! Rendelkezett Péter. Nem tudok én most kövön járni. Laci az úta megszólalt. A be nézzünk. Wolf bácsi széles örömmel fogadt őket. Hilda, beteg volt az ünnepeken, ma kelt fel először, meglátogathatnák. Egy darabig ténferegtek szobájukban, Péter kihúzgatta az összes fiókokat, mintha valamit keresne. Laci az ablaknál állt, és konokul nézte a szomszédos háztetőket. A konyhából behalatszott a cselét csörömpölése, és hallott vasárnapi utáni hangulatásított az ereszkedő homályba. Amikor megkoppant ajtajuk, egyszerre mentek ajtót nyitni. Ha nincs más szándékuk, átvetnének vacsorára, írta Hilda. Péter felkattantotta a villanyt. A szoba élni kezdett egyszerre. Az Isten áldja meg ezt a Hildát. Most ugrottam volna ki az ablakom. Te is. És öltözködni kezdtek. Péter visszhangosan fütyült a fürdőszobában. Szépen fityült, ezt maga is érezte, és most tudta csak meg, miért olyan nótás emberek általában a szoba festők? Igaz, karúzó, mészáros legény volt, de ott valami üres, nagy vágóhíd lehetett. A konyhában erősen sisterget valami. Nem még oda, Hilda! Ha ki akar küldeni, megnézhetem, de a mama már kétszer kidobott. Wolf bácsi csak később jött fel a boltból. Hóna alatt bőrtáskában hozta a pénzt. Tele van, jó, nehéz. Sajnos, mosolygott Wolf bácsi, nehéz. Jobban szeretem a könnyű és kalcszárok helyett papír van benne. Vacsora után újra volt, a szó. Szabad, független, de nehéz pálya, mondta Wolf bácsi. Én szeretem. És mit jövedelmez egy ilyen üzlet havonta? Wolfbácsi először a feleségére nézett, aki merev lett egy pillanatra. Péter nem vette észre, hogy kényes ez a kérdés. Szeme nyílt volt, és látszott rajta, hogy örül neki, ha Wolfék sokat mondanak. Komolyan kérdik, Péter? Inkább kíváncsiság. Most látom, hogy tapintatlanság, és várta, hogy Wolf Henrik arca megint idegen legyen, mint a dióügynél. Nézze Péter! Sose jutott eszembe, hogy ezt valakinek elmondjam. Az asszony felállt, mintha rosszul állná nyíltságot és lacékhoz ment. Hilda az ongorán fecsögtetett valami Magának szavát kell adni. Wolf bácsi igazán nem fontos. De megmondom, mert tudom, hogy maguk becsületes szavatartó emberek. Hát lássák, mennyire dolgozik az ilyen magamfajta szegény boltos. Átlagban bejön tisztán, havi, és mondott egy számot, amitől Péter jól kinyitotta a szemét. Nem hittem volna. Csak azt kell még belekalkulálni, hogy itt aztán nincs nyugdíj, nincs kegydíj, szabadjegy, kedvezményes orvos, kedvezményes füldő, és sok minden egyéb. Én minden teljes számban fizetek meg. Wolf bácsi ezt nem minden büszkeség nélkül mondta. Egész ember kell a mi pályánkra Péter, de az aztán nem cserél a fő sem. Amikor lefeküdtek, Péter összehasonlította magát Wolf bácsival. Ő érte fizetnek a szülei, ruházzák, segítik, és talán majd tíz év múlva lesz valaki. Wolfbácsi gyalog gyalogjött be Peste a Fehérvári úton. Egyik zsebében tíz korona, a másikban madzagra kötött bicska, csizmája, térdik poros. Bizony, Wolf külön ember. A tavaszi szelek ekkor már meglassultak, édes világport hordtak a levegőben. A felhők magasan szálltak, a Dunalocsugás beszédesebb lett, és a víz szürkessége kékre vált, mint az ég. Azt mondják, nagyon jó szindarabot adnak, mondta Hilda. Falusi dolog, nem menjünk el. Péter megszerezte a jegyeket, és elmentek a színházba. Az ajongás nehezen ült el. Már elkezdődött az előadás, még jöttek az emberek. A lassú zúgásból csak nehezen emelkedett ki a színész hangja. Ez még semmi, Súgta az egyik ember Péter előtt, amikor kitört az első nevetés. Majd ha Csicsalit meglátod, olyan parasztot még nem láttál. Végre megjelent Csicsali. Azzal kezdte, hogy beugrott a színpadra, és karikásával nagyot durrantot. Aztán táncolt, hegyesen köpött, Óriási taps. Aztán tévedésből megcsókolta a báronét, a báró viszont nem tévedésből csókolta meg Julist, Csicsali törvényes hitvesét. csicsali ez nem izgatta. Hozzá töhet a kegyelmes báró úr, csak elne vögyön belüle, tomboló taps. Csicseli aztán kenyére a tortát, és a rövegő inasok kérésére eljárta a kanáztáncot. Péter Marka már oda ragadt a zsőjetelmájához. A taps, a nevetés hánykolódó hullámai felkavarták gyomrát. Falujára gondolt, és jégdarabnak érezte magát a sok izzad fej között. De Julis újra megjelent a színen a báró úrral. Az inasok jelentős pillantásokkal elvonulnak. A báró az zongorához ült, Julis pedig népdat énekelt a nyárról, mely a szívében ég. Asszonyom, magának énekelni kell, mondta a báró. Párdony, ordította Csicsali, Julis az én asszonyom. Julis tanítatni fogom, Csicsali barátom. Ki van az már tanulva? De Julis pénz fog keresni. Az már más Juliskám. Ha pénzt keresel, még te is megtaníthatod a báró úrat egyre másra. Péter arra gondolt, hogy Csabai Jóska a búcsón bolond jókedvében nagyon magához szorította Bognál Szabó Vendel feleségét tánc közben. Az asszony ellökte magától a legényt, és Csabai Jóskát lepedőben vitték haza. Itt meg, hiszen tiltott csók és bűnös ölelés ott is akadt, de a szemérmes és bujkáló volt, mint a sötétség. Hát pesteni ilyennek látják a parasztot. Ostobának, trágárnak, erkölcstelennek, aki pénzét odaadja a feleségét? Nem nézett már a színpadra, és alig hallotta a tapsot a nevetést. Innen ismerik hát a parasztot. A rendőr jutott az eszébe. Paraszt, csak a pofájára kell nézni, mondta valaki a tömegben. Hazagondolt újra. Az aratásra amikor reggel háromtól este kilencig emésztő verejtékben lendül a kasza. A cséplésre, ahol a portól egymással látja az ember, és sötéttel már megmordul a gép. A favágásra, amikor fagyosra csípett arccal, olmos, érzéketlen kezekkel jönnek haza este az emberek. A búcsúra, amikor az egész évi robot feledésében minden ajtó nyitva van, akárhány koldus fordul be rajta. A lakodalomra, hol egész életük reménységét búcsúztatják, sírva, mulatva az öregek, a temetésekre, hol a halott ének jajgatása valami mérhetetlen ősi bánattal vergődik a tornácos pitvarok csendjében. Ezekből a parasztokból Csicsali nem mutatott semmit. Talán nem is tudta sem ő, sem az író, hogy ilyen parasztok is vannak az országban. Csicsali pesti paraszt volt. Amikor kitudult a közönség, Péter még hallott egy megjegyzést. Kicsari remek volt, minden mozdulata azi az igazi buta paraszté. Lassan elnéptelenedtek az utcák. Langyos, nyár elejé éjszaka volt, Péter az égre nézett. A göncör úgyja már lefelé kezdett fordulni, de nem láthatta egészen a házaktól, melyeket megútált a bennelevőkkel együtt. Acit egyik nap nagygyárkálásban találta szobájukban. Végeztünk, és most végre megszabadultam. Maja? Úgy van. Van már másik? Nem is lesz, elég volt. Vágyom már egy kis tisztességes életre, otthon ülésre, békességre. Lancia az otthonülést egyelőre Wolf bácsiéknál kezdte el. Hol az üzletben, hol fent a lakásban. Péter ebben az időben sokat volt egyedül. A város nem értette meg, és nem szerette. Az első év fellobanásának vége volt. A kultúrát elfogadta, de hiányzott neki a tér és a levegő. Az embereket ellenséges szemmel nézte. Földet keresett, veteményes kertet, gyalogutat, bár tudta, hogy ezek nincsenek Pesten. Arra gondolt, hogy mi lesz, ha a hivatása egész életére a városhoz köti, és ilyenkor tanástalanul nézett ki az ablakon. A talán másként lesz. Nagyon vágyott Magdához, és az asszony a távolság tisztaságában sokkal több lett neki, mint valaha. Amikor a nyár élet melege meddő ült a városra, és már hazakészülődtek, Laci hosszas járkálás után Péterhez fordult. Mi a véleményed Wolf bácsiékról? Szeretem őket, Laci, és boldogan adják neked Hildát, ha erről akartál volna beszélni. Erről. Laci most olyan lett, mint valamikor a gimnáziumban, amikor felelés közben riadtan félrefordította a fejét. És most mi a teendő? A kislányt megcsókolni és megkérdezni szerete? A sejtelmem nem csal, ezen már túl vagy. Mondjuk, hogy túl vagyok. Jó, ezután jönnek a szülők, akik nem vakok, és előbb tudták, hogy lányok Ugi Lászlóné lesz, mint te. Ha nem akarnák, már régen kihaigáltak volna bennünket. Én azt hiszem, Péter, hogy a dolog nem ilyen egyszerű. Bár minden dolog ilyen egyszerű lenne a világon. Vágy, Laci, mindjárt jövök. Leszlalt a boltba. Wolf bácsi, valami nagy örömért ma. Kérek egy üvegpesgőt. Megtudhatnám, mi az az öröm? Nem, Wolf bácsi, de azt hiszem rövidesen megmondhatom. Péter megtöltötte a poharakat egészségetekre, és minden nemzetséged egészségére. Amikor megitták a Pesgőt, Laci azt mondta, hogy Péternek igaza lehet, most már ő se látja reménytelennek a helyzetet. Aztán nekiült, és azon melegében megírta apjának, hogy Hildát szereti, kéri, hogy jöjjön fel, mert szeretné, ha megismerné a családot, és beleegyezését adná az eljegyzéshez. Ugi tisztaltó nem válaszolt, de egy vasárnap reggel benyitott a fiúk szobájába. Egy öregénjelöltnek írjanak -e korábban fel kelleni. Öltözködjetek azonnal. Amikor Lacit megcsókolta, egymásra néztek, és újra megcsókolták egymást. Ez volt a beleegyezés és a köszönet. Egy-két szót mondanék a családról, kezdte Laci. Csak öltözés, nem mond semmit. Még azt is tudom, hogy az én könnyelmű Henrik barátom mikor és hol született miért könnyelmű? Azért, mert hozzád adja a lányát. Pétert is magukkal vitték, és Péter megint érezte, hogy Ugi tisztartó körül egyszerű és világos minden. Amikor elment, szinte ürességet érzett utána, és még jobban egyedül maradt. Nyilvános eljegyzésbe csak akkor egyezem bele, ha a fiam doktorátusa meg lesz. Ezt adom a fiammal. Én pedig te pedig adod a lányot Henrik. A többi az rátok és a fiatalokra tartozik. Lacit aztán ritkán lehetett látni. Péter így megint egyedül ment ki a temetőbe elbúcsúzni öreg barátjától. A sírdom zöld volt, és a kereszten egy kis madár énekelgetett. Péter várt egy kicsit, mert nem akarta elzavarni, holt barátja kis énekesét. Amikor a madár elrepült, különös nagy csend maradt a temetőben. Árpád... Mi holnap hazamegyünk. Nyár van, Árpád. A sírod ide már kizöldült. Aludj békében. Néha nyugtalan vagyok, de amúgy nincs semmi bajom. Amikor visszanézett a sírra, a madár már újra ott ült a kereszten, és halkan énekelt a halott hadnagynak és a nevető nyárnak. A vonat kiszaladt az üvegtető alól. Péternek lassan, Lácinak pedig talán nagyon is gyorsan. Vigyázz, Laci, valami szemafor jön, és leüti a kezed. Laci nem hallotta a figyelmeztetést. Integetett. Integetett akkor is, amikor már semmi nem látszott Hilda kis zsebkendőjéből. Péter másféle természet volt, és úgy érezte, ő nem hajolt volna ki ennyire, és nem engedte volna, hogy az utasok titokban összenevessenek. Ellenségesen nézte az embereket, akik barátján mosolyogtak, és elhúzta volna már az ablaktól, ha nem félt volna, hogy megharagszik. De most apró házak között rohanta a vonat. Később a Duna mellé kanyarodott, aztán ki a zöldmezők hullámzó világába. A sinek mentén faluk repültek el, békésen lapulva egy-egy torony tövében. A réteken gólyák lépkedtek, és a távírópóznák serényen mérték mellettük az utat. Péterben lassan oldódott az utóbbi napok nyomása, mert csak addig múlt el róla, amíg Ugi tisztartó velük volt. Úgy érezte Péter, Pest értelmetlen rossz indulattal veszi körül, mely csak most szakadozott, amint az ablakon bevágott a virágzó réteg szabad levegője. Úgy érezte, bilkozott a várossal. A város most aztán leszakadt róla. A hintóban már nevetett, a nyár melege a szívére ült, és karját áttette civálán. Könnyű neked, a te nagy kérdésed már megvan oldva. Tied is meg lesz, Péter. Nem tudom. Olyan vagyok, mint a bőregér. Lassan már azt se tudom, a repülőkhöz vagy a négy tartozom-e. Azt hiszem inkább az utóbbiakhoz. Hozzánk tartozol, Péter. Ez jó esett. Arra gondolt, hogy mit akar tulajdonképpen. Nem sokára diploma lesz a kezében. Tisztatóik úgy szeretik, mint gyermeküket. A falon megsövegelik, mint akiben már is okos tanult embert látnak. Mit akar még? De Péter előre nézett. Az utat csak a falujáig látta, tovább nem. Nem látta az utat, meg pályájához a városba vezetett, és ez idegesítette. Szép jalunk lesz, Péter. Hilda lejön pár hétre. Egyszer-kétszer volt bácsiék is. Péter körül összeomlani készült valami. Erre eddig nem is gondolt. Látod, Laci, látod? Akár elbújdoshatom. Most gyűl rám a hazugság vár. Éreztem én már akkor... Bartali zselier Péter.